Рада вітаю в українській читальні. Нині в кухрі історії ще одна частина фантастичного роману Юлії Богути «Закохана». Щиро дякую авторці за можливість озвучувати цей твір. Книга четверта. «Закохана у темряву». Історія Шайні. Темрява. Поглинаюча суцільна темрява від якої неможливо було сховатися чи втекти. Вона проникала в глибини моєї свідомості та міцно в'їдалася в життя, ніби сонце просто взяло і згасло, забравши з собою моє здоров'я, спокій і щастя. Шайні, доню!» – почувся голос тата десь поблизу. Я намагалася знайти його, Широко розплющеними очима, вдивляючись у навколишній простір. Але не могла. «Як ти?» «Тату, я нічого не бачу!» Мій голос зірвався на хрип, віддаючись головним болем. «Що зі мною сталося?» «Ти...» – запнувся він. «Ти потрапила в аварію, донечко!» Лікарі сказали, що все налагодиться, чуєш? Треба лише почекати трохи. Ти зі всім справишся, обов'язково. Тільки будь сильною, будь ласка. Дякую, Боже, дякую. Мені так страшно. Чому ти мене не обіймаєш? Лікарня на ковдра здавалась дуже холодною. Я намагалась намацати батькову долоню, але марно. Він завжди обіймав мене, а зараз, коли мені настільки була потрібна його підтримка, тримався відчужено. Це змушувало перебирати в голові дурні думки про те, що йому не потрібна хвора дочка, або про те, що він злиться, або ще сотні безглуздих слів, які не мали сенсу, але вливалися в мене лікарняними голками. Мені теж страшно, люба. Таке рідне тіло навалилось на мене, завдаючи фізичного болю, але зцілюючи душевний. Подумати тільки, як усе міняли прості обійми. Дурні страхи вщухли, зникало тремтіння в пальцях, а десь всередині почав зароджуватися спокій, тепло та впевненість. Я відчула вологу на його щуці і зрозуміла, чому він не обійняв мене відразу. Тато не хотів, щоб я бачила його слабким. Але правда полягала в тому, що слабкість – це не гріх. Байдужість. Ось що таке гріх. Напевно, тому я йому підіграла і вдавала, що нічого не помітила. Кожен наступний день я з нетерпінням чекала на момент, коли прокинуся і побачу світло. Це очікування не давало мені остаточно зламатися. Я старанно намагалася стати самостійною. Добре їла і навіть потрохи займалася легким спортом, щоб не розкиснути. Але час манав, а я продовжувала жити в темряві і слухати одне і те ж саме. Це не буде настільки швидко. Ти повинна чекати та не боятися, шукати віру в собі, інакше одужання йтиме повільніше, а ми ж не хочемо цього. Просто уяви, що буває ще гірше, адже ти могла взагалі не вижити, і тоді б я помер разом з тобою. «Ти дихаєш, твої рани затягнуться. Потрібно лише трохи часу і надії. Шукай світло всередині себе». І я шукала. Годину за годиною я знаходила його у всьому. Спочатку у тому, що почала частіше проводити дозвілля з татом, а потім у добрій медсестрі, яка перев'язувала мої забиті місця. Слідом у гірких пігулках, які пройшли на заміну у у свіжому повітрі, коли провітрювали багато, у дощі, що проливався на світ, поки я сиділа в теплі та затишку, у книгах, які мені читали. Пізніше я сама навчилася читати шрифт прайля, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Від обстеження до обстеження. Все перетворилося на якусь гру. Але що далі, тим ставало важче у неї грати. Важче себе обманювати. Через півроку я вже знала навпомицьки кожен міліметр будинку. І навіть двору. Я могла точно сказати, хто йде. Батько, нянька чи робітники. Могла по запаху визначити, коли піде злива. Могла їсти суп самостійно, не проливаючи його. Знала, скільки кроків від вітальні до спальні, скільки разів билося моє серце. Я навчилася дуже багато робити, але знову бачити світ так і не змогла. І одного разу я зрозуміла, чому. Того дня тато пройшов раніше – а заняття з репетиторами було відкладено через хвору дочку міс Айлі. і Я хотіла запропонувати йому сходити прогулятись, але випадково підслухала його розмову. «Ліки не допомагають, їй ні краплі не краще», сердився він, шукаючи якісь документи. «Зробіть щось!» «Я розумію вас, містере...» шепів голос на гучномовці. «Ви нічого не розумієте!» зірвався на крик батько. «Це не ваша дочка з надією просить відвести її на обстеження. Це не ви працюєте з ночі до ночі, щоб спонсорувати нове лікування. Пробуйте ще!» Ми все перепробували, але лікування нема. «Вам варто змиритися, містере...» Тато ж бурнув телефон на підлогу, а я закрила свій рот долоною, або він не почув моїх тихих схлипів. Крок за кроком я відступала до своєї кімнати, боячись розвалитися на частини прямо під його кабінетом. Я плакала цілий день, а потім і всю ніч. Душила своє горло, щоб не видавати звуків. Затоляла рота долоною і кричала так тихо, як тільки могла. А потім, трохи прийшовши до тями, мої думки зайняв батько. Він валився з ніг, щоб повернути мені зір. Своїм безглуздим бажанням бачити я робила боляче і собі, і йому. І кому від цього полегшало. Вранці тато сказав, що ми їдемо до лікарні. Він говорив бадьорим голосом, але я розуміла, що це все брехня, що останні півроку мого життя мені брехали абсолютно всі. Він любив мене, але це було болюче. Того дня я посміхнулася до нього і сказала, що більше не хочу. Знаєш, тато, я втомилася від лікарень. Зрештою, бути сліпим не також й погано. Мені подобається. Я підійшла та обійняла його за шию, подумки, продовживши фразу до кінця. Так, хоча б я не бачила брехливих очей і не могла вдавати, що нічого не трапилося. Він видихнув і щасливо обійняв мене. Просив вибачити. Розповів, що перепробував усе. Тримав мене, ніби я помру або покінчу життя самогубством. Але в цьому не було ніякого сенсу. І я прийняла правила гри. І якщо ти любила своїх близьких, то мала брехати їм про те, що тобі добре. Жертвувати собою, своїми захопленнями, думками, словами, життям, усім і вдавати, що ти щаслива. Просто створи ілюзію щастя. Бреши собі, поки сама не повіриш у цю брехню. У мене була перевага. В темряві будь-які предмети втрачали свої обриси. Вони не мали чітких меж, і всі вони залишалися лише в моїй голові. Так, моє сонце згасло разом із Надією, Вірою, зором, щастям. Натомість у мене з'явилася темрява. Темрява, яку я навчилася кохати. Вона була схожа на парасольку, що приховувала мене від усіх злих слів, жалю, зрад. Вона єдина мене розуміла і заплющувала мої очі від цього світу, тому що він не був створений для таких як я. Розділ перший. Примарна надія. Холодна стіна дряпала шкіру, залишаючи на спині нові синці. Колись я думала, що гірше за втрату зору нічого бути не може. Зараз я чітко розуміла, що завжди може стати гірше Подумати тільки, Ще кілька місяців тому я обіймала батька, ходила до репетитора та читала книги. А зараз у мене не було нічого. Ні близьких, ні гордості, ні здоров'я, ні бажання жити. Лише лічна, крижана темрява, в якій мене знову душили та роздягали. З кожним разом ставало легше абстрагуватися від їх дотиків, Хоча страх, як і раніше, змушував моє серце рватись крізь грудну клітку назовні. Шкода, що марно. Було б набагато легше накласти на себе руки. Але я навіть не могла досить сильно стукнутися головою об стіну, щоб мене не відкачали. Все, що мені залишалося, втекти на задвірки свідомості. Кудись далеко-далеко аби жодна людина не змогла докричатись. Смішно, але експерименти шансу дали мені можливість занурити в темряву найближчі кімнати та створювати перебої в електриці. Іронічно, чи не так? Єдине, чому я була рада за нинішніх обставин, можливості покинути своє тіло, та опинитись в якомусь вигаданому світі. Моя пітьма знову рятувала мене. Вона повільно поглинала всі звуки, дотики, запахи, утворюючи порожнечу і відправляючи мене в інше місце. Безпечне. На цей раз тут було інакше. Ніби я опинилась десь на дні найбільшого у світі жолоба. Навколишня темрява була чужою, не схожою на мою. Вона переливалася чорним сріблом під моїми пальцями, оточуючи їх, гладила, наче намагаючись заспокоїти. У цьому світі я бачила набагато більше. Мене оточувало щось живе. Схвильоване, що нагарювало кров у середині. Безодня намагалася оточити мене, поглинути, зрозуміти. І це мені не подобалось. Це лякало. Лякало настільки, що я стала борсатися в цьому просторі та тягнутися назовні. Прориваючись крізь тепло, я пливла вгору, туди, де завжди була. Миттєвість друга, третя, та океан дозволив мені випливти на гору, залізти на чорну парасольку, яка плавала на поверхні, і перевести подих. Я обіймала себе за талію, вперше задумавшись про те, що моє безпечне місце могло бути не таким вже й безпечним. Не знаю, скільки пройшло часу, перш ніж тиша змінилась чиймусь шепотом. Я чула його скрізь, у шумі океану, у раптовому вітрі, який ганяв чорні хмари, і навіть у гуркоті блискавок, які вдарялися у хвилі в долині. Здавалося, що весь мій притулок намагався докричатися до мене і гнати в реальність. Я вдивлялась в океанську безодню, але бачила лише світило, що невблаганно наближалося з-під товщі. Воно підіймалося з самого дна і в якийсь момент накрило мою останню надію на забуття. Свідомість поверталася хвилями. Десь вдалині чувся дівочий плач, крик, постріл. Страх загострив усі інстинкти, і я в паніці стала нишпорити руками по предметах, намагаючись зрозуміти, де знаходилася. Випадково зачепивши відчинене скло і шкіряну оббивку, на думку прийшов єдиний варіант машина. Але перш ніж я змогла намацати ручку, двері відчинилися. Ти в безпеці, почувся дуже низький голос. Хтось узяв мою долоню та допоміг вибратися назовні. Тільки зараз я зрозуміла, що була одягнена в якийсь гольф, штани та черевики і мене майже нічого не боліло. Напевно, накачали знеболювальними, бо я не пам'ятала жодного дня за останній місяць, коли б мене нічого не боліло. «Як ти себе почуваєш?» – запитав чоловік, ні на мить не відпускаючи мене. «Не холодно?» «Ні, все нормально», – обережно відповіла йому. «Що це за запах?» «Пожежа?» «Твоя співкамерниця підпалила лікарню, врятувала тебе, а зараз спалює будинок, у якому щойно помер її брат та його дівчина». «Соулі?» «Так, ми в безпеці зараз, не хвилюйся. Але давай трохи постоїмо тут, поки вона прощається з ними. Тобі не завадить свіже повітря». «Так». Не завадить. Ми мовчки стояли далеко від багаття і поминали когось, кого я навіть не знала. Можливо, в цьому не було ніякого сенсу. Але єдине, що я ніколи не припиняла поважати, це горе. Воно робило всіх рівними та було куди сильніше чужих кулаків. Якщо ці люди допомогли мені знову ковтнути океанське повітря у легені, то найменше, що я могла дати їм натомість, хвилину мовчання. Rest in silence and may the darkness give you the peace you deserve. Спочивайте в тиші, і нехай темрява дасть вам заслужений спокій. Тобі подобається темрява? Непевнено запитав незнайомець. Я і є темрява. Кинула у відповідь, витягнувши руку з чужих пальців, я впевнено огорнула її чорнотою, щоб показати чужинцю свою силу. Я не знала його і не мала причин довіряти, тому мала відразу стерти образ жертви, або знову не загнати себе в куток з побоями та насиллям. Не суди мене за зовнішністю. Я набагато сильніша, ніж здається. Тож тримай свої руки при собі, добре? Шайні? Що? Я надто довго була жертвою, щоб знову стати чиєюсь секс-лялькою. Краще померти. Мене звуть Адвал. І якщо тобі щось знадобиться, скажи мені. Я зроблю для тебе все. «Що попросиш? Я не твій ворог!» Чужа брехня зривалася з губ настільки вміло, що якби я була трохи дурнішою, то повірила б йому. Добре, що тієї наївної дівчинки більше не залишилося, і я могла заново пізнавати цей світ. Тому, коли ми сіли в машину, я намагалася розібратися в тому, що відбувалося, або пізніше використати це на свою користь. Виявилося, що нас в компанії четверо. Я, Адвал, Соулі та її хлопець, Смайлі. Через кілька годин шляху з'ясувалося ще й те, що не давало мені спокою. Чоловіки виявилися прибульцями. Такими самими, через яких почалося все це божевілля. Такими самими, через яких я пережила стільки всього. Саме їхні сили намагалися прощепити до піддослідних, і саме їхня кров зараз текла в моїх венах. Цікавість роздирала мене дедалі більше. Єдине, що я знала про елійців, це наявність сил. Мені стало ясно, чому моя спроба нагнати страху магією не отримала належної реакції. Швидше за все, вони могли куди більше якогось сліпого дівчиська. А судячи з розмірів долоні Адвела, він міг мене прибити навіть своїм мізинцем. В голову лізли найбезглуздіші думки. Мені хотілося вивчити зовнішність елійців пальцями, щоб зрозуміти, наскільки вони відрізняються від людини. Дорога виявилася дуже довгою. Я відчувала чужу жалість майже фізично. В інтонаціях, у шепоті, у дотиках, у випадкових фразах. І від цього з кожним поворотом ставало дедалі гірше. Соулі, напевно, розповіла їм про спробу зґвалтування, Отже, довго з ними я не могла залишатися. В одну із зупинок у мене здали нерви. Куди ми їдемо? «Кудись у Лайтвуд», – відповів мені наглядач, намагаючись зручніше сісти на задньому сидінні. Ця крихітка точно не була призначена для двометрових інопланетян. «Нам потрібно розчинитися серед людей, а краще просто сховатись. Але це буде складно у будь-якому випадку». «Чому?» – не зрозуміла я. Смайлі та я, зам'явся Елієць, ми інші, нас одразу впізнають. Наскільки інші? – уточнила, намагаючись собі уявити відмінності. У кіно прибульці були зелені та мали величезні голови. Що ж не так було з цими? У чому різниця? У нас сіра шкіра та яскравіші очі. Але це не те, що можна сховати. В іншому ми такі самі, як ви. Я хотіла б це побачити. Мимоволі вирвалось з моїх губ. Показати? Запитав Адвел, викликаючи в моїй голові сатиричний сміх. Невже він не бачив, що я сліпа? Як? Просто довірся мені. Цей голос змушував моє серце шалено битися через свою глибину. Мені було страшно. Дуже страшно повірити, що я можу знову побачити щось. Але всупереч цьому я змусила себе заспокоїтись і кивнути. Почалася дивна метушня. Сидіння під вагою елійця пригнулося більше, і він узяв мої руки у свої. Доторкаючись ними свого обличчя, щось усередині мене розчаровано обірвалося, На дотик він нічим не відрізнявся від людей: широкі вилиці, масивні брови, високий лоб, абсолютно жодної щетини, і м'які пухкі губи, які я ненароком зачепила великими пальцями. Від подиву мої очі розплющилися. Показавши перед собою злякане обличчя якоїсь дівчини, це було так дико і незвичайно, що я одразу відскочила від нього, втискаючись спиною в холодні двері машини, бачення одразу ж зникло, ніби нічого й не було. Я стискала оббивку крісла, намагаючись вгамувати шалений пульс у грудях. Шайні! Вибач! Бачити хоч щось, окрім темряви, було дивовижно. До мене дійшло, що тою дівчиною була я. Лише через кілька хвилин. Він показав мені світ через свої очі. Адвале, можна ще раз? Мені треба торкатися тебе для цього. Ти вся, впевнена, що хочеш цього. Так, так, так. Тараторила я, аби знову відчути себе звичайною людиною. Адвел обережно доторкнувся до моїх пальців і давав час звикнути. Але я не хотіла чекати, і тому сама знайшла шлях до його обличчя. Мої очі були широко розплющені, намагаючись запам'ятати кожну дрібницю. Стільки різних кольорів! Усі вони переливались і били по свідомості. Я дивилася на себе і насолоджувалася тим, чого була позбавлена довгий час. Це було так яскраво. Я бачила, як сльози наповнювали білі очі дівчини, як вони стікали по ледь рожевих щоках. Бачила червоні губи, напівпрозорі сльози, зелену траву за вікном, блакитне небо, Мене одягли в чорний одяг. Але навіть він був барвистим, не таким, як темрява. «Ти засмутилася?» – прошепотів тихо Адвал, відсуваючись. «Не сподобалося?» «Сподобалося», – чесно відповіла, хоча дуже хотілася збрехати. Але краще б я цього не бачила. Було б не так боляче знати, чого я позбавлена». «Я можу допомогти тобі», – пролунало в безпросвітній темряві. «Чим?» – розсміялася я. «Постійно торкатися тебе? Це надто жорстоко. Я чужа людина, і ти мені нічого не винен. До того ж, це неприємно. Я можу зцілити твої очі, але потрібен час». «Тобто?» Здивувалась я, витираючи сльози. Спершу ти бачитимеш людські душі в темряві, а згодом зір відновиться сам собою. На це може піти кілька місяців, але ти повернеш собі зір. Потрібно лише почекати, щоби мої сили відновились, бо зараз я на нулі. Що я буду винна тобі за це? Ком став у мене в горлі, перекриваючи доступ до повітря. Я ненавиділа це питання вже зараз, чудово розуміючи, яку зазвичай ціну просять чоловіки у дівчат, які не мають за спиною навіть змінного одягу. Просто скажи це. Шайні. Я відсахнулася від свого імені, наче від ляпаса. Адвел помітив це і відсторонився ще далі. Ти нічого мені не будеш винна. «Абсолютно. Але я повинен торкатися твоїх очей. І зам'явся з я так і не вилікував усі твої рани. Якщо ти дозволиш, я хочу зайнятися ними, коли ми дістанемось до безпечного місця. І я маю з тобою спати заради цього? Просто скажи вже!» Я була готова стати будь-ким аби мати шанс на нове життя. Я не вірила у святість інопланетян. Хочу бийте. Давай одразу прояснемо це. Якщо тобі так не віриться... Його голос видавав незрозуміло мені злість і біль. Він ніби став ще глибшим, хоча здавалося б нікуди. Ціна обійми. Добре. «Давай пограємося у пристойних рятівників, якщо тобі так легше». «Будь-яка забаганка, аби повернути собі зір і потім втекти». «Коли приступимо?» «Як тільки знайдемо притулок», – убито відповів Адвал, ніби й сам не радий цій домовленості. «Я знаю, де ми могли б зупинитись». Будинок моєї бабусі знаходиться на околиці Лайтвуда, далеко від людей. Ця думка відвідала мене спонтанно, але вдало. Я не знала цих істот, була сліпа та безпорадна. Так, мене не вбили і поки не завдали болю. Але скільки ще так триватиме? Мені буде набагато легше, знаючи, де я і те, що можу втекти». Добре, але пообіцяй мені не тікати нікуди. Непохитно видав чоловік, ніби читаючи мої думки. Ти про що? Я сліпа. Навіть якби хотіла, не зможу. Шайні, я знаю все. Не клич мене так, ти нічого не знаєш. Мої очі широко розплющились і кричали замість зв'язок. Я готова була кричати в голос, але на силу стримувалась через примарну надію. Чому люди вважали, що могли лізти до мене в душу? Чому вони думали, що розуміли, як мені? Ніхто ніколи не зрозуміє те, що я пережила. Для цього треба прожити кожен момент мого життя. Кожну смерть, кожен удар, кожен дотик. А цього я не побажала б навіть ворогові. Розділ другий. Жалість, яка б'є в груди. Солодка парочка повернулася в машину напрочуд вчасно і перервала нашу сварку. Наступні години тягнулися, мов, у сповільнених кадрах. Шум від вигуна, тихі розмови, напружені інтонації з явно багатозначними поглядами. Я відчувала їх майже фізично, і це було огидно. Жалість нічим не відрізнялася від зневаги та ворожості. Була величезна різниця між нею та підтримкою. Зараз мене саме розглядали як нещасну комаху з відірваними лапками, яка помре за кілька днів. Якоїсь миті ми під'їхали до в'їзду в, в Лайтвуд, і я за допомогою Адвела вказала шлях до будинку з моєї пам'яті. Світ вкотре вибухнув фарбами та почав пульсувати до болю в моїх безбарвних очах. Смарагдова трава, пожовклі дерева, самотні вицвілі хатини. Місто залишилося таким самим, яким я його запам'ятала. Ті ж вулиці, дерева, запахи. Я скучила за цим місцем. Сильно. Спогади накочувалися щоразу, змушуючи стискатись моє серце і сильніше качати кров по венах. Саме тут я проводила кожне літо, а зараз її немає, немає батьків, нікого немає. Невеликий двоповерховий будиночок сильно заріс бур'яном за цей час. Природа відвоювала своє, вкриваючи лозою стіни а землю високою травою. Так, звичайно, тут доведеться попрацювати, але це в будь-якому випадку було краще, ніж втеча в нікуди. Моя рука міцно стискала пальці Адвела аж до того самого моменту, поки я не увійшла додому. Я не могла бачити його, але мені цього і не потрібно було. Він не цікавив мене в жодному плані, Крім як з метою стілення. Я не вірила, що все обійдеться одними обіймами. Але якщо доведеться, я готова була на все. Щоб потім почати життя з нуля. Зрештою, яка різниця, з ким спати? Потрібно просто відключити думки та перетерпіти. Так гидко боляче, нудотно, довго, але воно того варте. Крокуючи по звичних скрипучих дошках, моє серце раділо: 67 кроків до кухні, три повороти, два поверхи, чотири скрипучі сходинки. Це все було настільки знайомим і близьким, що я майже посміхалася. Діємо, таке маленьке слово, а скільки всього воно вміщало. Буде боляче залишати його, але зараз я могла забрати собі горище. І провести трохи часу в минулому. Хоч воно і знаходилось надто високо, але там були величезні вікна, і в разі чого я могла б швидко припинити свої муки. Не впевнена, що зможу знову стерпіти щось, що занадто травмує, тож перестрахуватися не завадило б. Соулі та Смайлі оселились на першому поверсі аргументуючи тим, що якщо сили дівчини вийдуть під контролю, то так буде простіше втекти, не спаливши до пополу весь дім. У чомусь я розуміла їх, але, як на мене, вони просто хотіли, щоб Адвал жив ближче до мене, і цей факт змушував мене чекати гіршого. Коли ми перекусили якимись консервами, то стали розходитись по своїх кімнатах. Мої вуха виразно чули, як громило підіймався за мною сходами. Половиці скрипіли під його ногами, видаючи велику вагу. Сподіваюся, він не вирішить мене задушити нею, навалившись зверху. Прикривши за собою двері на горище, Еліїць наближався, доки я стояла на місці, як вкопана, і чекала, спиною відчуваючи його погляд. Сядь, будь ласка, я мовчки сіла на ліжко і почала рахувати секунди, впиваючись пальцями в матрас. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Кроки були досить тихими, але через відчуття страху нагадували гуркіт. Ліжко позаду мене прогнулося, і я відчула тепле дихання на маківці. Якоїсь миті мені здалося, що я не витримую і втечу. Але перш ніж я зірвалася, він поклав пальці на моє обличчя і ледве притулився грудьми до моєї спини. Не знаю, скільки ми так сиділи, але згодом тиша допомогла розслабитись і наважитися вимовити. Розкажи про себе. А що ти хочеш знати? Тихий Гомін вкривав Подібно до ковдри. Наприклад, що ви забули На цій планеті Де ділися інші, що буде далі Еліос вигорів Сталася природна катастрофа Шепотів мені у волосся Злегка погладжуючи Пальцями очі Багато хто з нас помер Від радіації А решта від втрати близьких Близьких так, чужий голос яко заколисував, наче співав Колискову, жалобну колискову. Між душами елітів утворюється вічний зв'язок. Поки вони живі, їхня любов дозволяє жити й нам. Смерть істинних мало хто може пережити. Найчастіше партнер помирає слідом за ними. Під час катастрофи все пішло ланцюжком. Одні ліці вмирали через хворобу, а інші через горе. І так по колу. Я вижив, бо ніколи не мав пари, а мої рідні задовго до цього померли. А що значить «істинні»? Хто знає, що інопланетяни звали подібним терміном? «Це...» – замислився Адвал, підбираючи слова – «Зв'язок душ. У них з'являються спільні сили. Спільне минуле, спільні думки. Наприклад, Соулі отримала від Смайлі вогонь. Я не знаю точно, як це спрацює з людьми, але результат ти бачиш сама. Тобто, ти хочеш сказати, що в неї сили не через досліди, а від твого друга?» так. А ти – одна з тих, хто отримав сили по крові. Слова дуже туго доходили до мого розуму, а величезні долоні на очах раз у раз відболікали. У будь-якому випадку лікарі зуміли якимось чином зв'язати тебе з нами. Виходить, десь може гуляти такий самий, як ти елієць, що є моєю моральною копією. Ця думка змусила мене нервувати. Хтось, кого я навіть не знаю, ходив землею і ідеально підходив мені. Я могла б почати все спочатку. Ніякої жалостя, жодного дурного минулого чи спогаду. А як його знайти? Тобі немає сенсу його шукати, занервував громила. «Тому що йому не потрібен такий тягар?» Спокійно уточнила, чудово усвідомлюючи, що я не тягну на чиєсь щастя. «Так?» «Ні». Пальці зникли, а потім відсунувся і їхній володар. «Просто я знаю, хто це». «Хто?» Обличчя саме собою повернулись на голос. «Чому він не хотів сказати?» Може той Елієць теж був калікою, чи теж пережив щось жахливе? Я могла б його зрозуміти, могла б. І я. Мій світ зруйнувався. Черговий раз. Після однієї нещасної літери. Як цей громиле міг бути моєю ідеальною парою? Він же чорт знає, скільки був старший за мене і вдвічі більше. Хвиля паніки накрила мене, змушуючи відповзати далі по ліжку до самого краю. Я намагалась хоч якось впоратись зі своїми емоціями, але зачепилася за ковдру і майже впала на підлогу, якби мене не підхопили чужі пальці. Ось воно, те саме, але... Істинні, так? Все це було дурною, клятою надією, яка знову зробить мене пустим місцем. Нудота підбиралася до горла, і я відчувала, що зараз мене вирве. Послухай, Шайні, я не нашкоджу тобі. Я не змушуватиму тебе любити мене або щось робити зі мною проти волі. Зникни! Стримуючись з останніх сил прошепотіла, хапаючись за рот. Просто вийди звідси, зникни! Заспокойся, я правда не лізтиму до тебе більше!» Намагався приспати мою пильність Елієць. «Будь ласка, ти навіть виглядаєш як дитина!» «Вийди!» – кричали я на весь будинок. «Геть! Я не дитина, мені вісімнадцять!» «І це не зупиняло жодного покидька в моєму житті!» «Шайні!» Громовий голос розрізав мої барабанні перетинки та витримку. «Просто зникни!» Сльози почали зриватися з очей. Я відчувала, як пітьма розповзалася на кілька метрів уперед, утворюючи кокон. Я раз у раз намагалася почути за шаленим стуком серця, де ж знаходилось моє особисте пекло. Тільки цей дурний орган заглушав будь-які звуки. Але схоже, що він таки залишив мене одну. Було боляче та прикро. Його слова не виглядали брехнею. Скільки б разів я не говорила б це собі подумки. І це було найгіршим. Адвал отримав собі в пару каліку. Цей елієць отримав собі тягар який квалтували і били. Солі, напевно, розповіла йому. Він знав. Він усе знав. І ця думка викликала у мені гіркоту. Змушувала стискати тонку шию, згадуючи останні події. Я не любила його, ні. Але, Боже, він зізнався, що залежить від мене фізично. Як мені зараз говорити з ним? Я просто не витримаю цього жалю. Знайти свою людину, щоб втратити її через минуле? Хіба це справедливо? Так боляче не було, навіть коли мною кидали об стіну. Шайні пролунало десь поряд. За схлипами я й не помітила, що він підійшов. Це було підло дивитись на мою істерику, знаючи, що я сліпа. «Не плач, будь ласка!» Чужі руки обійняли мене за спину і почали заспокоювати, як могли. Вони стискали так міцно, так обережно, що мені навіть здалося, ніби він теж плакав. «Шайні! Шайні! Шайні!» Хрипкий голос захитував і заспокоював. «Шайні!» «Ти знаєш, це не було питанням, скоріше, констатацією факту». «Так, я бачив, коли Соулі принесла тебе. і Я думав, що помру на місці. Ти була така тендітна, поранена. Моя!» Він затнувся, стиснув міцніше і ледве чутно продовжив. Елійці, торкаючи когось, читають його минуле. Як це? У своїй пам'яті промайнули всі моменти, коли я торкалася цієї істоти. Стало ще гірше. Так, я все бачив. Все чув. Все. Говорив він на вухо, сходячи з глозду, Поки щось всередині мене нестерпно хололо. Вибач, що мене не було поряд. Чортів, Еліос, вибач, будь ласка. Від його слів мені захотілося ще більше плакати. Одна річ набрехати комусь, що це було один раз, і все не так вже й погано. А інша справа, коли людина пережила те саме. Коли він відчував ті ж удари. Руки, тіла, ривки чужий стогін. Хотілося провалитися під землю. Мабуть, ця приреченість і змусила мене заспокоїтись. Я не могла більше витримати такого приниження. У лікарні я ніколи не мала вибору. Але тут він був. «Вийди, будь ласка. Дозволь мені залишитися». Пальці на моїх ребрах сильніше стиснулись, бажаючи втримати. Він хапався за мене, як людина, яка потопала, хапаючись за морську піну. Я не хочу, щоб ти залишалася сама. Не зараз, будь ласка. Навіщо? Ти все одно підеш. Ця незаперечна істина промайнула в думках так чітко, що навіть стало легше. Це швидко закінчиться. Рано чи пізно. Тому що хочу залишитися. Ми замовкли. Я не проганяла його, а він просто продовжував стискати мене в обіймах. Було тепло та сумно. Якщо він хотів пограти у кохання, нехай грає. Не вперше я потрапляла до такої ситуації. До того ж, мені не вистачало чиєїсь любові. Нехай і з жалем. Раз іншої я не заслуговувала. А потім, щоб Адвал не говорив, люди завжди йшли. Вони або зраджували, або зникали, або вмирали. А я залишалася одна і латала дірки у своїх грудях, як і всі інші люди. Але мені пощастило. У моїх грудях давним-давно оселилася порожнеча, а разом із нею і темрява. Коли він награється, буде не так боляче, і я зможу спокійно зникнути. Розділ третій. Я не розіб'юся. Дивно, наскільки швидко мчав час на волі. Пройшов понад тиждень з того часу, як наша компанія влаштувалася на новому місці і намагалася налагодити свій побут. Ми прибрали будинок, полагодили меблі, техніку і навіть кілька разів виїжджали в магазин за продуктами, так, щоб нас бачило якомога менше людей. Сюди чутки про прибульців майже не доходили. Та й із населення тут жили одні старі люди, яким не було справи до фантастичних балачок. Єдине, що псувало картину затища – борхливі вечори вогняної парочки. Стрес від втрати брата Соулі заміняла скрипом ліжка та стогонами. Я чудово розуміла, що не завжди бувало так, як у мене, але кожного разу, чуючи їх, Уривки з пам'яті підіймали з дна те, чому краще було б ніколи не спливати. Навіть з огляду на те, що моє минуле перестало турбувати оточення, хотілося тиші та темряви. Одного з таких вечорів я просто не витримала і захотіла сховатися від них. Вийшовши на коридор, я пересувалася вздовж стіни, поки вона не привела мене до старих сходів на дах. Насилу відкривши розбухлі від вологи двері, я обережно піднялася і сіла біля входу, спираючись спиною на черепицю. На дворі було свіжо і прохолодно. Вітер забирався під мою сукню та остуджував шкіру. Він проникав у мої думки – і я з насолодою ковтала його, позбавляючись від привидів минулого. Свобода. Ось, що я відчувала останніми днями, проведеними під небозводом. Тут не було наглядачів, режиму та камер. Можна було спокійно вийти на двір і поблукати вздовж вимощених доріжок. Це частіше йшли дощі, які приносили з собою шалену привабливий запах озону. Смішно, наскільки мало мені потрібно було для щастя. Перечуття грози та тихі кроки з кирпучими сходами. — Чому ти піднялася сюди? — спитав Адвел, забираючись поруч на дах. — Не можу заснути. Надто шумно. Ти чула, як... Я мовчки кивнула, не бачачи сенсу приховувати те, що й глухий почув би. Я поговорю з ними. Вибач. Нічого. Якщо їм подобається, нехай займаються. Лицемірити з елійцями було марним заняттям, тому я навіть не намагалася цього робити. Звичка брехати кожному, що все гаразд виявилося найдурнішим умінням у світі. Тільки хоч трохи птихіше. Ти просто вибрала кімнату над ними. Може, поміняємось? Ледь в помітне чорне срібло посунулося ближче, як у моїх видіннях. Цікаво, чи міг, це він пробиратися у мої сни. Я можу перенести твої речі? Ще не вистачало тебе виганяти. Ні, краще вже слухати цей стогін ніж лежати там, де ти лежав зовсім недавно, і торкатися твоїх речей. «Ну, знаєш», – невпевнено почав Адвал. «Все залежить від того, з ким ти це робиш». «Ні, не знаю. У мене, як ти пам'ятаєш, особливого вибору не було», – кинула у відповідь. «Я просто хочу забути все це, зцілитися і зникнути». «А я...» Прошепотів чоловік. Вдесь вдалині почувся гуркіт грому. «А ти знайдеш нормальну дівчину, не таку, як я». «Шайні!» – видихнув він, упираючись чолом у моє плече. «Було в цьому жесті щось, що перевертало мої нутрощі вверх дном». «Мої спогади не тільки мене ранять, але й тебе теж» прохолодне повітря не давало червоніти та сперігало розум більш спокійним. Тому я могла легко продовжувати говорити правду. За час, проведений із ним, я зрозуміла, що насильства від нього чекати не варто. Ти поводишся зі мною, як з калікою. Стежиш ночами, намагаєшся годувати з ложечки чи постійно ходиш позаду. «Боїшся, що я накладу на себе руки?» «Так, боюся. Люблю та боюся». «Думаєш, на цьому можна збудувати стосунки?» Розсміялася я в порожнечу. «Ні, на цьому їх ховають». «Це ти їх ховаєш». Чужі пальці стиснули мою руку, наче все щось змінило. Жалість та любов – це різні речі. «Так, мені не потрібен жаль, а від тебе ним за кілометр чути». Скинувши чужу долоню, продовжила. «Навіщо пов'язувати себе з людиною, яка бачить у мені лише жертву? Я теж хочу відчувати себе нормальною, обіймати, цілувати, кохати. Думаєш, легко бачити соулі та знати, що в мене ніколи не буде подібного» що ти пережив кожен момент, коли мене гвалтували, а потім розчиняли вбиття проти заплідні, щоб не мати дитини від сліпої каліки. Це абсурдно, Адвала. Я хочу тобі це дати, але... Святий Еліос, як же це складно. Я боюся тебе відштовхнути, зробити боляче, і навіть уявити не можу, як будувати стосунки між нами. Я така страшна? Ні, я такий страшний. Послухай мене, я вищий за тебе на півтори голови, та набагато більший. Думаєш, мені не казали ваші люди, що я жахливий? Менше, що мені хочеться втратити тебе через свою зовнішність. Але я навіть не бачу тебе. Думаєш, мені є діло до цього. Просто веди себе так, наче я не каліка. І ти не зістрибнеш з даху, якщо я так поводитимусь. Ні. Тихий шурхіт пролунав у тиші, і я відчула, як мене придавили до даху, протримуючи потилицю, щоб не поранити. Вдалині почувся черговий гуркіт грому торячи ударем серця об мої груди. Я намагалася вдивитись у темряву, але бачила лише бордові промені, які пробивались крізь чорний перламутр. Він наближався все ближче, поки губи Адвела не торкнулись моїх, обережно цілуючи. Гарячий язик повільно пройшовся по тріщинах, поки кінчики пальців торкалися ключиці. У якийсь момент світ став наповнюватися фарбами, набуваючи нових відтінків. Що довше він цілував мене, то більше я розрізняла їх. Це настільки мене здивувало, що я й сама почала відповідати, доки Адвел не зупинив нас, увіткнувшись чолом у моє плече. Подумати тільки, цей громила розміром із ведмедя. Задихався, наче щойно пробіг кілька кілометрів. «Я хочу тебе побачити!» Мої слова пошепки повисли в повітрі. «Будь ласка!» «За поцілунок!» – прошепотів Елієць, стараючись відмовити мене. «Але дарма! Мені хотілося знати, наскільки ми різні та чи маємо хоч щось спільне. Домовились Адвелон нахилився ближче Так само утримуючи мою голову у своїх руках Темрява почала змінюватися І я нарешті змогла нормально побачити того Хто зумів зробити неможливе Чорне довге волосся Бліда шкіра, сталеві очі Широкі вилиці та м'які губи вони притягували до себе магнітом. Хотілося запам'ятати його риси, кожен вигін та найменшу відмінність. «Шайні!» – простогнав Адвал, певно читаючи мої думки. Його гарні очі сяяли, поки губи хаотично цілували мої вилиці, щоки, лоб і тихо шепотіли одне єдине слово «Май Лайт». «Май лайт, май лайт! Моє світло!» Адвал, я люблю тебе, чуєш?» Він зафіксував мою голову, намагаючись віддихатися. «Я хочу так багато з тобою зробити, але не тут і не зараз. Я хочу, щоб ти запам'ятала все це і не пошкодувала. Давай не поспішати, мамо!» Я цілуватиму тебе кожну вільну мить, але нам треба звикнути до цього. Так, ти маєш рацію. Мені потрібно. Чудово зрозуміла, про що він. Тільки обіцяй не затягувати, я не розіб'юся. Обіцяю. І знаєш що? Що? Я спатиму поруч з тобою щоночі, щоб ти не звертала уваги на смайлі. «Ти просто не чув, як вони стогнуть!» – сміюся, реагуючи на слова Елійця. Адвел усміхнувся у відповідь і провів язиком по моїх губах, повільно насолоджуючись кожним дотиком, кожним міліметром шкіри. Я чудово відчувала, що йому подобалося, не поспішаючи вивчати моє тіло. Це було складно не відчути. Але я була вдячна тому, що він увімкнув свої міски, коли мої відмовили. Так промайнуло кілька годин. Коли в темряві спливали образи охоронців, моє особисте пекло це відчувало і намагалося бути ніжнішим, а той просто переставав торкатися, щоб я відчувала себе в безпеці. Він мав рацію. Поки моя темрява жила всередині, я ніколи не зможу спокійно будувати з кимось стора